Тіло обгоріло настільки, що не кожен взагалі ідентифікує його як людину. Таким чином, справа пограбування колекції таверне справа рук не одинака, а добре організованого синдикату, котрий, переконавшись, що наробив помилок, старано замітає всі сліди. Слідство триває. Сивий американець опустив газету. Із сумом подивився на вдоволене обличчя Бориса Кравця, який розвалився у кріслі навпроти і тягнув через соломинку натуральний апельсиновий сік, котрий подають лише він інтуристі. Відолашний Олешка Макарчук. Взагалі-то він був хлопець недурний. Вивідав якимось Макаром, пардон за каламбур, ім'я людини, яка мала справу з Єцинським і дату вашого приїзду в Україну. Мені лишилося тільки забрати всі Олешкові гроші зі сховку і тихо, як Миша, жити в його квартирі кілька днів, чекаючи на ваш приїзд. Сивий говорив російською краще, ніж таверне, майже без акценту. Коли ви зустріли мене в аеропорту, я здивувався. А я здивувався тому, що ви все ж таки прилетіли, адже та туфта про викрадену копію, яку з моєї допомогою запустив таверне, яка дуже допомогла мені, облетіла весь світ. Я боявся, що доведеться або вираховувати вас власними зусиллями, або шукати іншого покупця. Сивий теж зірбнув соку. Ну, у мене в Україні взагалі багато справ, але змушений розчарувати вас, молодий чоловічий. Копія? Він кивнув бік скатаного полотна, яке лежало на ліжкові. Мені не потрібна. Ви не зрозуміли, це оригінал. «Історію з копією...» «Це ви не розумієте, про що я говорю», – перебив його сивий. «Ваш нещасний Макар украв копію. Вже кілька років у колекції барона таверне замість оригіналу «Жінки з кошиком винограду» виставляється високоякісна копія, говорю я вам, як людина компетентна. Якби зараз під ліжка виліз слон і почав гуляти по стелі, Борис Кравець здивувався б менше, то значить таверне... Дайте спокій нещасному таверне Його легко обвести навколо пальця Щось зробив з успіхом такий собі Герберт Кейтервіл Посередній вчений, який створив собі ім'я Завдяки жінці з кошиком винограду Оригінал вже давно ним викрадено І продано одному італійському цінителю За неймовірну суму А оригінал було підмінено цією ось прекрасною копією і ви знали все і про все я дізнався буквально тиждень тому. Так, я давно ганявся за цією картиною, але тепер вона мені не потрібна, навіть оригінал. Він нічого не вартий, повірте мені. Герберт Кейтервілл – геній. Він зробив з посередньої картини дорогоцінний шедевр. І ця містифікація триває вже майже десять років. Читаючи на обличчі Бориса повне непорозуміння, Сивий ще раз сьорбнув соку і взявся до пояснень. «Картина ця, звісно, має певну цінність, як пам'ятка старовини. Але мало кому відомий Кейтервіл вирішив провернути махінацію, подібної, який я ще не бачив. Він взявся вивчати історію цієї картини. Придумав навколо неї цілу тисячу й одну ніч». Оплутав мережею таємниць, додав кілька вагомих реалій, аби підстрахувати себе від нападок фахівців. І в результаті світ отримав його ґрунтовну наукову працю, котра перетворювала звичайну собі картину, яку невідомо точно хто написав, може, якийсь учень художника-майстра. Наше девер, подібний, скажімо, Джоконді. Таке відкриття піднімало престиж колекції та верне. Люди валом валили, всі хотіли глянути на новоявлений шедевр. Звичайно ж, родина таверне почала фінансувати дослідження Кейтервіла. А оскільки світ довго нудився без сенсації в образотворчому мистецтві, казки Кейтервіла прийняли такими, які він їх подав. Грошова вартість картини астрономічно збільшилася. І хоча Кейтервілл несподівано для себе став одним з авторитетних науковців і далеко не бідною людиною, грошей все одно забракло. Ось цю копію виготовив один з тих талановитих молодих художників, які дні й ночі проводять на виставках і галереях. Між іншим, репродукції продаються по всьому світу, і це нормально, і роблять їх цілком професійні майстри. Так от, Кейтервіл знав людей, які готові платити великі гроші за мистецтво, щоб тримати його в своїх таємних сховках і кайфувати з того, що це їхнє.